Ala, beraz, berri ere hori gida, beraz goizberri saiohuntan gure gomitekin Franchou la marque ta afogaren 30 urteak aipatzeko, afogak egiten zuen lana eta gaur egun egiten duen lana aipatzeko, Franchoua beraz uh, zurekin hasidira ostion aipatu dugu 30 urte 1953an sortu zela afog egitura hori eta zure nahi, zuen naikeria, eh, bat laborari baitzen eztenork dion abiatu zineztelaika, eh, ala, eh, zuen konduak argitzea, zoaurek, eta zu haurek kudeatzia eta zuengain eh, hartzia konduen aldeko aratunataka. Oita gutez izan dira aldaketa frango. Odeon, astapenian zinuten e, e, helburu nagusi huri, piskabat, ahamoldatu da, egoera aldatu izanez. Eta, zer izan dira, izan dira oita magurte horietan aldaketa nagusi huriek. Bon, aldaketa nagusia, deia bon, gure pari irabaztia zen, laborari eginen partiziaekin ta bat, bena e, gure autoa zen, struktura hale indakso baten ukaitia eskoalerian, eta laborari nomria ahal balin bat zen handitzia. Gure struktura e, izan zain eskoalerikoa eta fantzia mailan ere strukturatzen ratzen ahal baginen beste departamentietan pasatzen zen karkula berziekin. Mm -hmm. Eta gure lehen e, hamar urtetan, hain txeur, izan da behar ba egunez egun uh, umilki, umilki uh, laborari bako txari gure uh, gude proiektua zer emaiten ginduen lana eta nola hakere posible zuen beharba ba bat edo nahi kundu hori hartzen marima zuen lan horren egitia ordean latuinta hamar urteak artio aprepres gude eh... Uh, Elkertiaren handitzziari uh, eman dugu. Mm -hmm. eta lato etaik, uh, pasatu gira ale uh, dozenna tourtez AAPpres lau egunbat laboraritat. Mm -hmm. Eta animatzaen onria ere gisa bean ahuditu. Mm -hmm. E gure lana zen formakuntzaren pundian ezartzia, kondiak eta analiza ustut kondien analizitza ikuste gure etdiak naizien eta gure nahiikuiak ere zerzien eta bakotsak bere einian segi zezan lan hori. Eta A aprepres, amar bat urtez, sein dituzugu gure pariua idabaziak induela. Mm -hmm. Urtean, uh, joan adien uh, urte bat tardiz langile berri bat baginduen. Apepres, latonoi bat lang, la, laborari plantatzen zelakoan uh, berriz elkartean. Mm -hmm. Uri, gure elkartean. Gure latonoin eta amar urteak artio. Gio latonoin eta amar urtean, jel uh, pak uh, laburantxaren erre berritze hori, eta hortan... Uh, Formatu formazi ditugu gure lankideak eta ekarzezaten niunezko posible zen informazioa e eta nola etxaldiak beharzien kudeatu, non nunt, zienen irabazten altzien gauzak, eta langile eta laborari aminaat aintindari batzuekin pundian ezagidugu nola laborariak behar zuten plantatu edo menperatu paak ekartzen zituen araberrititza horiek. Eta 2000 urte hartian, urtez uh, hor egin dugu Anislan. Mm Horre -hmm. hon, uh, pak uh, delata, hor dion, ikusiduzi, eh, eh, zer zen manera oberena funtsian eta uh, pakoren eh, erabiltzeko, hemen, eh, eskoalerian. Izan eh, da, manera bat, uh, laborantxari norabide bat emaiteko, hemen? Bai, hori zen, uh, erreglamendiak zer... Uh, Posible ezakzen zuen, eta laborariak nola behar zuen reglamentu horiek segituz, bere etxaldia ezagi eh, menpera hoztan edo marcha hoztan. Mm -hmm. Eta nozu menpera nahi du pakak uh, finkatzen zituen politikari azkenian uh, makortu behar zinutela, edo baliatzen eta baliatu duzie paka zelata, ala ere, hemen berezitasuna txikitzeko, nola, nola izan da kudeak eta hori? Uh, uste dut, indar bat, uh, laborariek berek menperatziaik ilan, indar bat, izan dela alea sendikat mailian eta bestalde ere, laguntza ekartzeko, hemengo... Larbrantxa manera hobiekeenik hartua izan zain eta lagundia. Edibidez, mm -hmm. zer da hor gehiago et, eta e, lagundua izan, edo zer gehiago garatua izana? Bai, bazien pundu hartan lobi batzu frantzian hartuan itzulian, zerrialea, kooperatifa hondi horiek, eta belarraan itzuliko indarrik, eta etzen. Eta uste du tale kabalendako eta izan dela... Egun hunzo meitere, mementuan nekezai bagiradeko Eta geroztik, torri da krisia e, Hor, bon, 2000 urtea aipatzen dugu geror, Eta gero 2000 sortzitiko goiti eta gauzak ere aldatu dira hor Bai, krisia ez dakit, nola behar deneran krisia, Aspaldiko krisia da Aspaldiko krisia da, e, behar bain zinean huai bezain nekezain ginten Hagtiadago ku kasiko saia arteko krisa dela bena haladea egealki ez dakit. Me mm -hmm. ba, laboraria ono a peu près un chavizita que bena uh, miseria estoku beti miseria kontatu behak. Agiona <risa> be hala eh? oraiko egoera aipatzen bali badugu, eh, oraiko beraz beharrak eta estila dela la oguita marurtekoak naiz eta beti eh, tendentzia bera egon ai du laborarie beren gain eta kontrolatzia pizka bat zer eh zer eta kontrolatzen al dituen baina krisiak ekartzen du ere gaur egun eh, diferentzia handiegok bat edo zaitasuna handiegok bat ikusten dugu zerealak eh, eta horiguksia guitillo joiten diela. eh laburantzako mozkinak eh, merkeo saltzen hor ber beresiak badira ora Baina ez dakit uh, behar bereziak direnez, baina uh, egia da gaur egun uh, egoera horadela, gauzak uh, fite aldatzen direla, eta zitu denak uh, metrizatzen. Ego da uh, hemen uh, Euska lehian, beraz uh, afogaden lehian, uh, eitz aski tipia ditugula eta erosten dugula... Gauza hainitz uh, kampotik, izan ahto, doze gehalak edo alimantak eta eta pixka bat uh, hoien presioen menpe girela. Ta ikusten duguna gaur egun da biziki fite aldatzen dira gauzak, izan presioetan. Eta hori uh, abantaila bat atxamaiten albalimata hori da... Um, guri uh, laburari eri uh, bortzatzen gehituela ere piskabat bat ez uh, dakit gogoetak egiten eta nula laburan ari giren uh, maneran gogoetak egiten eta berba ez dakit gehiago etxeko, etxeko uh, produkzioaz uh, paskatuz edo beti ez dakit uh, atera bidea nahi maiten uh, beden Gaur egun, afogari zer galdeiten duzu eziek laburari gazteak? Gai, uh, uh, beharrak aldatu bali madirare, uh, ze, zer da uh, gaur kolaborantxa eta biar kolaborantxari begira afogari galdeiten duzuena? Edo zer, zer pentsatzen duzuena afogak ekartzen aldoela? Be, deia formakuntza. Berdugu uh, egunero izan uh, formatzen. Zerugur da gauza kaldatzen dira, eta gaztiak izan ez guai e, plantatzen, bat guainitz e, oino ikasteko. Badira afogat, afogan, afogak emaiten daukuna, hiru partetan e, emaitialko gineke. Beraz guk afogarekin dela egiten dugu e, kontabilitate parte bat, beraz e, elkartzen gira taldeka sei sortzinaka sei aldiz urtean, Eta egiten dugu uh, animatzaile, formatzaile batekin bateken ola, gure kontabilitatea, praktikoa, eta gero TV-a eta olakoa osagiteko. Eta gero baitugu formakuntzak, ezakit uh, eguneroko gai erritzulea dena ezakit nola plantatu uh, sozietate batetan, edo nola biologikoria pastu dola Eta bai, irugarren gauza da bai, uh, gauza ahondiago bat formatzea zakite uh, berrikuntzer eta reglamentazionien taldatzen den gauhozer mm -hmm. afogak ekartzen dauzku eskaz ditugunez agutzak uh... inf Informazioak eta hori? Bai, haiek uh, informazioa inizituztea, animatzailek eta hori edatzen dute eta gu uh, taldeka biltzen girenez uh, urtean zehar Be, gure aktean ere, okazionia maite nauku, aipatzea gure txaldean ditugun a, mm -hmm. a, zagit, arazo do gauza honak, eta ez bitugu ursu ere a, a, parada ola, mintzatzeko gure aktean gure laborari a, mm -hmm. gauzetaz. Hai, eta proseski, partekatzia eta bako esperientziaren berri ukeitia, hori e, aberazgarri da, hox, e, frantxoaz, zuen, e, ala, esperientzia du zuenen artian ere, beti e, balio, balio du eta beste esperientzean e, kurutzatzea? Bai, uste dut, idekideura horren atzemaitia dela importantena. Ez dakit, e, hea formatzairiak duenez ekarzen, ala laborariek duten, elgarren arteko harremana ekin, e, indar edo berritze hori ekarzen. Gio suietak uh, Amplia dira eh? Egiten izan da 2008-ean aperpres ZTE uh, horien itzurien lan bat Eta horietan laborariek Zuten uh, egiten lanik Ondiena beren autoak esplikatuz Eta zendako Gero bon, Bestalde bizita eta kolektif Mailan eta egiten dien gauza horiek ere Idekidura hori ezakzen dute Eta afogain indak ahortan duzu Bon Biltzaren hausia okainuzi ere biha, zer da funtsan biltzaren hausia horren helburu nagusia? Be, Ahal bezen bat laborari biltzia deia biltzaren hausia horretan, beraz lehen partian deia posiat esplikatzeko afogan funtzionamendua urtean zertan hola pastu dena, Eta gero uh, taldekaren hagin nuke biltzak nahusi jortan, bildu, eta eraman lan bat, hola afogaren uh, egoera, eta afoga nola izan den, uh, doztek goitatzen dugun uh, afo, afogandik uh, beste eldudire urten dako. Mm -hmm. ta hori bo, biltzak nahusi mailan, eta hoi temak orte hoiek behar ditugula, Untsa ospatu, beraz, in inandugu ere bo, zikiru tipitioat. Pistare, inmerda piskat, ba? Piskat bat, ba. Lahana bainan pesta ere, eta inandugu, uh, beraz, ospojoan uh, lekojonen Filip uh, bito genen etxen. Mm -hmm. ba, biltzak nahusia lehenen parteat, agero zikiru tipi bat uh, gure hartian. Soin dira oita magurtaren muruan frantsoa, afogaren uh, uh, barioak, geruari begira. Biltzaren no, hausian lana hori da Bariuen aminat sekatzia zer dien Laborariak zer duzten behen arrengurak Zer finalitateri buz nahiuten ari Eta ze nahiuten Beren afoga be hori eako itzia Biltzaretik lan Bizikia izo mintzatuko gira Hala, beraz hori uh, izanen da gure Azken hitza hoktan, bairan uh, Azken bat oraino kantu baten autotziko Hordion, oh, ea uh, Noh kemanen dauku hemen uh, Eta no proposatuko dauku kantua Hori goizkuziz gure gomiterik aldeiten baitu, bo. ja, Franchoa? E, kantia, kantia, ez da hene <laughs> aizetzi, aizetzia ikan diena. Eres? Manan, pundu hartan a, biziki laket nuenaz, e, bitzen elkartasun handi bat, gukek emaiten zuen kantu bat, lagun etor gurekin, eta berak ba e, egungotzen ahalduguna. Gehisha unio elkahtasun izan dain Uai endividuen lan batian zaktia bagirako Unza, midesker Batez Mendi eta oianetan Pense eta alorretan Bizi nahi dugu Gure etxetan Batez Laborarien hausia Ezin da irabazia nahi Norbaitekin tan norez jakin Biez langile guzien mina Nau zientzat gaistagina Senda ditakea gure hindarrez Nari gogorka Esinda egin borroka nahi Norbait egin danor jakin Lagunetan duekin denekel garekin badugu zeregi Huez ira luchatzen entscheian und hasten handa Gure odolez, da hontasunez, gure isaitez dira de goches el gartasun ez era buru gorputsak ti lu es besten mich gar bisinena utzi mich mosten Aho dira ari egalak eus diruaren eta hercian tinka eta golor el gana chiqui la wes iton senaliden aurra desing da ekarbisila nahin norbaitekin tanores jakin lagunetorgurekin den lekel garrekin balugu serekin u veskir alochatzen entschei an und hast denn handa gut du katzen dure hodon lestra hontajunes cure buru gokutsak Ostez, ardiz besti deno choa, barnera uste argi ikus nordel gure gondoan. Ostez, barkua zuzen eraman, haize hariko gorreban, nahi norbaitekin, whole norores